Halo. Halo. Oh. Eh, hey, msikio habari za leo tena. Nzuri amjambo. Hatujangu kabisa za majukumu Nzuri kabisa nzuri. Nani mwenzangu wangu Usijali Neema, Neema Matondo. Ah, uliyosema kuhusu masuala ya kilimo? Ehe, Neema nilipiga simu kaongea ile jana ile wiki ya juu hivi nne mabashiri jana wangu naona walikuwa hawakamilisha eh hey. eh niliongea na na, na, na mkurugenzi niandalie kuhusu eneo la kilimo mm -hmm. lakini kuhusu eneo la uranium hey. lile kama nilivyokuambia kwamba watu wa mionzi walikuja wiki iliyopita uh -huh. kwamba wanaendelea na utafiti mm -hmm kujua hilo jambo likianza kufanya kazi mm -hmm. akali zitakuwaje na mambo ya namna hiyo kwa hiyo hawawezi kusema chochote kwa sasa mmhm ehe eh, mpaka wa, wakamilishe utafiti wao na kuandika ripoti ambazo watatupa utafiti wao labda utachukua muda gani kwa mujibu wa maelezo yalo ah ndio wa, ndio wanaendelea hawakusema watamaliza lini Okay e, kwa hivyo kwa hiyo nilichofanya mimi nili ni nili, niliwapa wasaidizi wangu wa ape company kwa maana kwamba kama msaada wote utahitaji wape ushirikiano Okay nikamilishe hiyo kazi eh Lakini hasa yureni ya mwikio eneo gani kwa hapo bahi kwa maneno ya juu ni ni eh, eh, eh, hata eneo ile studio office nasikia lina kitu kama hicho okay ndina eh, yaani tuseme tuseme eneo eneo karibu lote la hapo mjini na maeneo mengine ya pembeni okay lakini sasa kusema moja kwa moja mpaka kazi hiyo ikamilike okay na kwa kwayo, yita, eh. kwa hiyo itahusisha labda kama itagundulika iko katika eneo fulani itahusisha wananchi pia kuondolewa kwenye maeneo yao labda iyo hiyo hiyo inasemekana kwamba huwezi ukafanya vyote viwili kuwa kuwe na watu halafu kuna shughuli hiyo. Okay. Yaani kwa Mungu wa utaalamu wanasema huwezi ukafanya kazi hiyo halafu watu wakawepo hapo kwa sababu madhara lazima yakokuepo. Sasa kuna hizi suala la watu kuwa na hiyo migongano ya kusema jamani hapa mi ni tangu mwanzo. Haiwezi katokea hiyo labda mwisho. Ah sasa mtu anaambiwa kuna kufa au au kuna kuzulika mgozi au au hasara yoyote alafu utasema afadhali nizulike adhabu hapa ni pangu. Kwa hiyo kutatokea tena labda ile migogoro ambayo tunaisikia kutoka kwenye ya mara uko wapi zinaishaitajika sio rahisi kutokea. Kule mara kinachotokea ni kwamba mtu anajua hapa pana dhahabu uh -huh. wewe unamweka mtu mwingine a, a exploit labda kwa sababu anamtaji. Uh -huh. Sasa yule anayemtoa sina yeye angependa aendelee kufanya kazi hata kwa, kwa teknolojia ndogo atapata kitu. Ah, sasa so, so, so, hapo hapo bahi hali ikoje kwa upande wa Kwa upande wa yani wananchi yani wa bai wanasemaje na yaani ukubwa wa tatizo ukoje katika suala hilo la nani? Ah hawajachokozwa hawa, hawa hawa kwa lolote. Kwa sababu kazi haijaanza kwa hiyo hawa kuuliza hawa, kwa sababu kwa wanasema hiki hatutaki. Hamtaki nani amekuja kufanya. Kishukuli bado haianza. Bado haianza. Kwa hiyo ndio ungejea tuana unalifuatia huo wamesema watageleza ofisini kwako. Eh eh atakithaminisha atatuletea kama serikali ya wilaya. Sawa sawa. Eh. Tukianza na, na mwisho. Kwa hiyo hio sola la mazimbira ya, ma, ya ya mahindi jinsi yalivyo najipenda. E, hiyo hilo hawajaniiwekea vizuri lakini kwa haraka haraka unachoweza kusema eh kwa zao la mahindi hakuna cha kutegemea. Hai si. E, kwa ma, m, kwa mfunga yeah. kuna mtu anaitwa unaitwa mtu bugu unatokea kondoa huko. Mtu babati Eh yeah. e, e, ule ule maji ya kijimbwiki nyesha huko. Yeah. yanakuja sasa ndio wanatumika katika kumwangalia katika skimu hizo za mfunga. Kwa hiyo mfunga si haba huko bali mpunga funga una unawezo kupatikana ndio utakaookoa watu. Kwa hiyo kwenye upande wa mahindi tusitegemee. Mahindi tusitegemee labda kwa maeneo ambayo kidogo kuna, kuna unyevu, unyevu kidogo ambayo ni machache. Okay. Eh kwa hiyo swala la mahindi kwa kuli tusitegemee. Okay. Asante sana. Ya... Saada wa serikali ya chanjaa. Na, Hai na naona hizo dalili kwa saa tangu kwa Dodoma mjini mahindi hakuna kabisa eh, eh, eh, eh, Kwa hiyo yeye kuangalia Nadhani pesa nitafika hata sokoni pale kuongea hata na wale wafanyabiashara nijue kwamba hali ikoje na kwao. Wanasemaje wanapata nani? Hata je, pia pata zingine? Sawa sawa. Okay, nashukuru mheshimiwa kama kwa swala hili pia la uranium, hakuna mvutano bado kwa sababu ni issue ambayo inasubiriwa. basi ni jambo jema. Sawa sawa. Mm -hmm. Nakushukuru sana. Asante sana. Asante.